A tizennegyedik fejezet Beszélt pedig az úr Mózeshez mondván, Szólj Izrael fiaihoz, hogy forduljanak vissza, És piha előtt, Migdol és a tenger között verjenek tábort, Bál, Cefonnal szemben. Előtte legyen a táborotok a tenger partján. És mondja majd a fáraó Izrael fiairól, Eltévedtek a földön, a puszta elnyelte őket. És megkeményítem az ő szívét, és üldözni fogja őket. És megdicsőülök a fáraóban, és egész seregében. És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr. És így cselekedtek. És jelentették az egyiptomiak királyának, hogy megszökött a nép. És megváltozott a fáraó és az ő szolgáinak szíve a nép iránt, és mondták: Miért tettük ezt, hogy elbocsátottuk Izraelt, hogy ne szolgáljon nekünk? Szekérbe fogadott tehát, és maga mellé vette egész népét. Magával vitt 600 válogatott harci szekeret, és ami harci szekér csak Egyiptomban volt, és harcosokat minden szekéren és megkeményítette az Úr Egyiptom királyának, a fáraónak a szívét, és üldözte Izrael fiaid. Pedig ők hatalmas kéz által mentek ki. És amikor az egyiptomiak követték az előttük mentek nyomát, a tengerparton lévő táborban megtalálták őket. A fáraó minden lova és harci szekere, lovasai és seregei, Bál Cefonnal szemben, Pihahirótnál voltak. És amikor a fáraó közeledett, Izrael fiai fölemelvén a szemüket, Meglátták a hátuk mögött az egyiptomiakat. És igen nagy félelem fogta el őket, és kiáltottak az úrhoz. És mondták Mózesnek, talán nem voltak sírok egyiptomban, Azért hoztál el bennünket, hogy meghalljunk a pusztában? Miért tetted ezt, hogy kivezettél minket Egyiptomból? Nem mondtuk neked már Egyiptomban, távozz el tőlünk, hogy az egyiptomiaknak szolgáljunk. Sokkal jobb volt nekik szolgálni, mint meghalni a pusztában. És szólt a néphez, ne féljetek, maradjatok nyugton, és lássátok az Úr szabadítását, melyel ma meg fog szabadítani titeket. Az egyiptomiakat ugyanis, akiket most láttok, Soha többé nem fogjátok látni. Az Úr fog harcolni értetek, És ti némán hallgatni fogtok. És mondta az Úr Mózesnek, Miért kiáltasz hozzám? Mondd Izrael fiainak, hogy induljanak. De pedig emelt föl botodat, Nyújtsd ki kezed a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai a tenger közepén szárazon mehessenek át. Én pedig megkeményítem az egyiptomiak szívét, hogy üldözzék őket. Megfogok dicsőlni a fáraóban és egész seregében, szekereiben és lovasaiban. És megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, amikor majd megdicsőülök a fáraúban, szekereiben és lovasaiban. És fogta magát Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és a hátuk mögé ment. És vele együtt a felhő oszlop is a hátuk mögé ment. Megállt az egyiptomiak tábora, és Izrael tábora között. És sötét felhő volt, és megvilágította az éjszakát, úgy, hogy egész éjszaka nem tudtak közeledni egymáshoz. És amikor Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé, előzte azt az úr egész éjszaka tartó erős és forró széllel, és kiszárította, és ketté vált a víz. És bevonultak Izrael fiai a kiszárat tenger közepébe miközben a víz jobbról és balról falként állt mellettük. Az egyiptomiak üldözve őket utánuk mentek. A fáraó egész lovassága, szekerei és a lovasok a tenger közepébe. És már eljött a hajnali őrség, és íme az úr visszatekintve az egyiptomiak táborára, a tűz és felhő oszlop által, Megzavarta seregüket, és akadályozta a szekerek kerekét úgy, hogy csak nehezen mozogtak. Mondták tehát az egyiptomiak, meneküljünk Izrael elől, mert az Úr harcol értük ellenünk. Így szólt az Úr Mózeshez, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy térjen vissza a víz az egyiptomiakra, Szekereikre és lovasaikra. És amikor Mózes kinyújtotta kezét a tenger fölé, A víz korahajnalban visszatért előbbi helyére. És a menekülő egyiptomiak szembe találták magukat a vízzel, És besodorta őket az úr hullámok közé. És visszatért a víz, és elborította a szekereket, és a fáraó seregének minden lovasát, akik üldözés közben bementek a tengerbe. Egy sem maradt életben közülük. Izrael fiai azonban átmentek a száraz tenger közepén, és a víz jobbról és balról falként állt mellettük. És megszabadította az úr azon a napon Izraelt az egyiptomiak kezéből. És látták a halott egyiptomiakat a tengerpartján, és a hatalmas kezet, melyet az Úr megmutatott ellenük. Félte a nép az Urat, és hittek az Úrnak és Mózesnek az ő szolgájának.